як саме її роботи, які, звичайно ж, Пет-Пет видавав за свої, викликали шалене захоплення його італійських партнерів. Тоді він хотів збільшити їй гонорар, але Лана відмовилася. «Мені зайвого не треба», – сказала вона. «Краще зробиш мені іншу послугу, але не зараз, пізніше». Він подумав, що йдеться про ліжко, але жінка продовжувала поводитись з ним так само з верхню. За півтора року успішної співпраці Пет-Пет одержав усі нагороди, звання та призи, про які тільки міг мріяти. Вінцем тріумфу стала перемога на конкурсі «Діамантові ножиці». А потім пішов обвал. «Тепер ти мій боржник», – сказала йому Лана в один із вечорів, розклавши перед ним копії своїх ескізів. «Я із легкістю доведу, хто справжній автор». «Це може бути гарний міжнародний скандальчик». «Чого ти хочеш?» – захриплим голосом запитав Петро Петрович. «Ідеться про послугу, пам'ятаєш?» «Я зроблю все, що ти скажеш». Лана налила коньяку, дві елегантні чарки з чорного кришталю, і він почув про найжахливіше. «Я ніколи не зможу цього зробити», – вигукнув він. «Тоді я зроблю те, що обіцяла», – спокійно відказала вона але у тебе є ще час подумати. Світлана Валентинівна деякий час працювала в моїй фірмі без оформлення відповідних документів. Гроші отримувала готівкою від мене особисто. Коли я вирішив відмовитися від її послуг, вона почала шантажувати мене, оскільки була посвячена в деякі комерційні та творчі таємниці підприємства. Я перебував на грані нервового зриву і погодився на її умову. 22 листопада близько третій години ночі в районі центрального міського скверу я зустрів одного з працівників фірми, якою керувала моя дружина, та зробив два постріли з відстані двох-трьох кроків. А потім, як ми казала Світлана, зрізав з знебіщика волосся, яке наступного дня відвіз їй. Протокол другий. Я, Марина Миколаївна, прядко знаю... Знала Лану з березня 1999 року Як нічного диспетчера фірми У яку влаштувалася на роботу того ж місяця Близько півроку ніколи не бачила її Оскільки спілкувалася лише по телефону Коли здавала їй нічне чергування А потім, о, Марина ніколи не забуде того дня Вона повернулася з Бельгії Геть спустошена і розбита Її остання спроба вийти заміж ледве не закінчилася трагічно. Багатий та приємний у спілкуванні молодий професор університету на ім'я Ерік, з яким вона познайомилася на черговій конференції і до якого приїхала за гостьовою візою, виявився господарем підпільного будинку розпусти. Вона випадково підслухала його розмову з якимось своїм службовцем про те, що привіз гарну слов'янку, яку через тиждень передасть для загального користування. Того ж вечора Марина вийшла прогулятися і утекла. Дякуючи Богові, що не встигла віддати Ерікові свого паспорта для продовження візи, та не дозволила йому здати квиток на зворотню дорогу. Діставшися додому і оглядівши порожні стіни свого самотнього помешкання, вона вирішила, що всьому цьому пора покласти край. Випивши чергову пляшку, це був якийсь привезений нею для Дани В'ячеславівни у подарунок «Бельгійський лікер. Марина дістала з-під ванної маленьку пляшечку із написом «Обережно отрута, призначена для знищення щурів». Цю пляшку вона колись знайшла на дачі своїх знайомих і навіщо засунула собі в торбинку. «Чудово», – думала вона. «Знищення щурів – ось як називатиметься ця благодійна для людства акція». Вона налила у склянку рідину і вже збиралася зробити перший ковток, як задзвонив телефон. О, засміялася вона п'яним сміхом. Це, мабуть, телефонує сам Господь Бога, бо навпаки, не терпиться їм. Їй дуже не хотілося полишати свій задом, але цікавість взяла гору. З ким вона має поговорити востаннє на цій землі? Телефонувала Лана. Марина не встигла сказати їй двох слів, як з того кінця дроту почула. Негайно їдь до мене, записуй адресу. Це було сказано так? Що Марина не змогла відмовитись А потім вона сиділа на кухні Разом із дивовижною жінкою Кожне слово якої діяло Як бальзам «Ти не повинна повторити мій шлях» Говорила їй Лана